У Данила Максимовича інша дорога, строго подивився на хлопців за гайдак. жаль, одразу посмутніли порубки. У них же так почне сміятись чи журитись один. Зараз же засміється чи ж зажуриться і другий. Провівши Степочку до військомату, Магазин самотній повертався в ліси. Вавіч липового шляху, як і колись з пагорба на пагорб підіймалися корогли молодого жита, але сьогодні вони не втихомирювали, а тривожили душу. Що, що, а жита Магазаник любив тією неспокійною любов'ю, яка невідомо, з якої предковічності входить у кров селянина. Любив він і тіні, що мінливими плесами перекидалися із жита на жито, і зжити на обрій І мали в собі бентежність В темнілого срібла Але тепер і тіні Загубили срібний повів поважчили, Повлащило і сонце в небі Війна Тільки безнадійний дурень Та безнадійний злостивець Може радіти війні По тому страшному посіву З дичавіння свинцює кісток Магазинник по собі добре знав, що таке війна, її кручені та скалічені шляхи, бо вона ж спочатку поманила його фальшивими шовками гетьманських шликів, а потім кинула на ті загиджені дороги, про які тепер лячно згадувати. Коли б не вона зі своїм брудом щодення, може менше довелось би потім шахрувати, викручуватись, блюгавити і певне його нутро було б до краю забите усяким гріхоплутством. О, гріхи наші гріхи! Обсідаєте ви людину і паршивою копійкою, і злобою, і солодкими любощами. Обсідаєте все життя, щоб жила вона зі страхом і вмирала зі страхом. Якби ж то можна було знову повернутися до років свого дитинства, коли звичайний цвіт кульбаби здавався червінцями, а кожні очі, кожен придаванок і лужок, і річка, і ліс, і вітряк, що блакитнавився біля самого неба, тримали в собі хвилюючі таємниці. Та минула пора таємниць, настав час спустошення. Хоча й не один раз видирав ти любощі, хоч і маєш у потаємних закапелках не цвітку й баби, а справжнє срібло-золото. Вилікуй мене, Господи, бо стривожились кості мої, і душа стривожилась моя. Чи не вперше за довгі роки Магазаник отак відчув і тягар своїх гріхів, і не тягар самотності. Бо яким не був його стьобочка, а все-таки син, та ще й одинак, Даревне свого часу він семен так остерігався мати дітей, бо що тепер один син. Ох, як знову подешевшає людське життя, а подорожчає хліб, сіль і золото. Солі він уже дві підводи завізу ліси. Хоч якими словами не обзивали його жінки, тільки одним трохи втихомирив їх. У мене ж лісництво на плечах, а у вас індивідуальні роти. А як тільки достигне жито, все до зернини треба пакувати в сховок. А хто знає, на яких шалених вагах теперішня війна буде важити на сушний хліб». Тихо тихо мають короговки молодого жита, тихо-тихо поскрипують колеса і скрипить всередині печаль, обмотуючись із гадками пройдешнього і журбою сьогодення і тим дріб'язком, що, певне, ніколи не витікав із його жил. То й що з того? Він же невисокими матеріями чи ідейностями живе? «Та й що не кажи, я в людини більше дрібних справ, аніж великих!» Хотів перед кимось виправдати себе, але не виправдав і ще раз глянув на розливи жіта.